CREȘTINISMUL Pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia, faptele apostolilor 11 cu 26. Dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. 1 Petru 4 cu 16 S-au bucurat că au fost învredniciți să fie bajocoriți pentru numele lui, faptele apostolilor 5 cu 41. Numele lui va fi pe frunțile lor. Apocalipsa 22, cu 4 Acum toți cei ce credem avem un nume și decât toate mai mare, adică ne numim creștini. Deci această numire a noastră este mai mult decât toate altele, ca să ne îndemne și să ne facă mai sârguitori spre lucrarea luptei bune și să nu lucrăm ceva nevrednic acestei numiri. Sfântul Ioan, Gură de Aur Creștinii sunt dintr-o altă lume, fii ai Cerescului Adam, un neam nou, copii ai Duhului Sfânt, frați ai lui Hristos, asemenea Tatălui, Sfântul Macarie cel Mare. Să ne facem vrednici numelui ce l-am luat, și cine va trăi altfel decât este numele, nu este de la Dumnezeu, Sfântul Ignatia al Antiohiei. Numele de creștin fără o viață creștinească este o fățărnicie, Sfântul Tihon. Creștinii sunt ca o pungă urâtă pe din afară, dar plină de margaritare. După omul cel din afară sunt modești și disprețuiți, după cel din lăuntru sunt plini de cele mai prețioase comori, Sfântul Macarie cel Mare. Creștinismul de la început se folosește de obiecte de lemn, dar el era de aur. Creștinismul de astăzi se folosește de obiecte de aur, dar el este de lemn. Sfântul Atanasie cel Mare. Căci niciun folos nu ne este nouă să ne numim creștini, de nu vom și trăi ca Hristos, Sfântul Kiril al Ierusalimului. Domnul voiește ca tot creștinul să fie dascăl al lumii, aluat, sare și lumină, așa cum este el, Sfântul Ioan, gură de aur. Creștin este acela care limită pe Hristos prin cuvinte, prin fapte, prin gânduri, Sfântul Ioan, scărarul. Credincios este acela care s-a despărțit de toți și se împacă cu toți, evagrie monahul. Fiindcă cel mai mare și Dumnezeesc și mai întâi decât toate numirile, mi s-a dat nouă de bunul nostru stăpân, ca adică cei ce s-au cinstit de numele Lui Hristos să se numească creștini. De aceea toate numirile cele tălcuitoare și arătoase ale acestui cuvânt să se arate în noi, ca să nu fie numirea noastră minciună, Sfântul Grigorie de Nisa. Adevăratul creștin este acela care îl poartă pe Iisus Hristos în inima sa, Ava Leontie. Creștinul nu poate avea decât o singură nenorocire, nu poate avea decât o singură durere, sălmânie pe Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Creștinul desăvârșit ține ziua de pregătire, pregătindu-se în fiecare zi. De asemenea, ține ziua Paștilor, mâncând continu carnea cuvântului. Iar ziua Rusaliilor, rugându-se zilnic pentru revărsarea Duhului, un creștin nedesăvârșit ține literal Dumineca, un creștin desăvârșit o ține, trăind fără încetare o viață sfântă, neținând ținând în seamă sărbătorile săptămânale sau anuale, origen. Cum putem să ne numim creștini neavând nimic din Hristos în noi? Sfântul Maxim Mărturisitorul Că nu numai să zic, ci să și voiesc, după cum nu numai să mă numesc creștin, dar să mă și aflu, că dacă în adevăr mă voi afla, atunci pot să mă și numesc Sfântul Ignati al Antiochiei. Nu-i cel care din când în când săvârșește câte o faptă bună, ci cel care în chip statornic își împodovește viața cu fapte bune, învățătura de credință ortodoxă. Cei care trăiesc în conformitate cu rațiunea sunt creștini, chiar dacă sunt socotiți atei. Cei care trăiesc împotriva rațiunii sunt vrășmașii lui Hristos. Iustin Martirul Apostolii au fost tip adevărat căci ei ne-au păstrat intactă icoana primitivă, creștinismul în toată puritatea lui. Sfântul Ioan Gură de Aur Sămânța creștinilor este chiar sângele lor, Tertulian. Creștinismul este o imitare a naturii divine, Sfântul Grigorie de Nisa. Ceea ce este sufletul în trup, același lucru sunt creștinii în lume, epistola către Diognet. Creștinul va săvârși bine lucrul său dacă va referi la Dumnezeu tot ce face spre a împlini voia lui, Sfântul Vasile cel Mare. Nu e destul numai că voiește omul a se face creștin, ci alături cu voința trebuie să se apuce și de lucru, Sfântul Ioan, gură de aur. Fiecare din noi este pictorul propriei sale vieți, sufletul este ca o pânză, virtuțile sunt culorile, Iisus Hristos este modelul pe care trebuie să-l pictăm. Sfântul Grigorie de Nisa Se cade nu numai să ne numim creștini, ci să și fim. Sfântul Ignat al Antiohiei. Creștinismul este hrană și băutură. Cu cât cineva mănâncă mai mult din el, cu atât mai mult se aprinde duhul de dulceața sa. Sfântul Macarie cel Mare Dacă ești creștin, crede în Hristos. Dacă crezi în Hristos, arată mă aceasta prin fapte. Dar cum îți vei dovedi credința prin fapte? Disprețuind moartea. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă te numești creștin și nu vei fi duhovnicesc, să nu te încrezi prea mult cu privire la mântuire. Sfântul Niceta de Remesiana O mie Dacă lipsesc faptele, numele de creștin nu folosește la nimic. Sfântul Ioan Gură de Aur dacă tu nu crezi cuvintele lui Hristos, nu te poți numi creștin. Sfântul Ioan, gură de aur. Dacă cineva își ia numele de creștin, dar necinstește pe Hristos prin viața lui, nu îi folosește la nimic această numire. Sfântul Vasile cel Mare Nu e de ajuns că te-ai născut creștin, trebuie să te și faci creștin. Sfântul Ioan, gură de aur.